Anais Funoza, ka iso eguno? Eguno, bueno, e, Goizean goizetik ari gara, hain e, zuzen ere, baka prozesuan er, ba, laguntzeko abiatzeko e, antolatu den irugarren e, zean foro sozialen honetan. Ikusi, bueno, entzuen izan ditugu bai Kolombiako esperientzia bereziki eta baita ere, brarenkurrenen eskutik e, jakin izan dugu, ba, zertan den, e, euskal Herrian prozesua bera. Zer nuako irakuerketa egiten duzu garko egunaren inguruan? ik uh, poziti, egun positiboa lortu delakotz uh, ba, bake foru soziloen baitan uh, aldeguzietako, uh, alderdia initzetako jendea biltzen zabala zen hainitza eta hori uh, jadanik da gaurko begia ez. Uh, berri unta ogoi bat pertsona bilurik, norbanako eta eragilekoak. Orduan, lehen uh, bai estapen bat, uh, gizarte zibilaren baitan badela gogo bat eragiteko eta eta ekartzeko. Bigarrena, eta dut uh, izlari guztiak errandutena da, uh, ze garantzia duen uh, gizarte zibilak uh, paper aktibo bat uh, izatearena eta ahma prozesuetan ere, eta hori ere uh, ongizan uh, gauk ikusteak nazio artean eman diren beste prozesuetan uh, nola, nola antolatu uh, izan den, eta nola gizarte ziblak ere, ukanduen paper uh, aktibo bat eta konkretu bat eta bon, bat bakarrik uh, aipatzeko, baina egiaztatzea fase hortan eta abar, ba, nola konkretuki parte hartu duten, eta gero beste ondorioa izango da proze, armagabetze prozesu ordenatu bat eman beharko dugula uh, ahalik eta uh, transparentena uh, bermeguziak uh, ekarriko dituenak uh, eta erakundeari bi estaduei, bainan ere uh, gizarte zibilari gudan orten dugula erronka eta erronka hortan gizarte zibilak parte zaiten aldela Zientzorretan, bueno, Gizarte Zibilaren parte hartzearekin, espentza esperina badaude Ipar Euskal Herrian, ez talako gaibatzuen inguruan, bueno, ba, egia da, sentzibilitate politiko ezberientako eragileak bat egiten dutela modu normal eta natural batean, horrelako egoera bateu Ipar Euskal Herrian badakigo zaiagoa izaten dela zentzu batean. E, bake prozesuari dago kionez, aurriko esten duzu Ipar Euskal Herrian aktibatzea baitare, E, horrelako dinamika bat gizarte e, zibilari zuzendotan? Ba, Gua hasiak gira janik oktan eta oktan a, gabiltzazken hilabete luzeetan eta horregatik ere hain naturalki txertatzen gira a, a, Iago Euskalegian diren uh, foro uh, sozialetan uh, gu bagira, asia gira, jadanik uh, gogo eta hori konpartitzen hainbat eragilekin, autetsiekin eta, uh, eta sartu gira fase batean, nun, denak atoz giren, baurain, uh, intentziotik, ekin zetara sartu beharkotugula eta joan beharkotugula denen, uh, denen artean irudikatzera nola parte hartzen alkoluken gizarte zibilak Ipar Euskalegian tematikaguzioen uh, Bokatzeko haipatu dozo, marxoan izango dela goztelako izordu bat, hemendik aurrera horreako izor dago izango dira, ez Bai, helburua da foro sozial hori, bakerako foro sozial hori, foro irankor bat bilakatzea zergaitik noizean behin bilduz ez delakotz gaitasuna gero behar den bezala garatzeko gogoetakta. Zinez, denak ados bagira, Ba, puntatu ezagun hori, denek, eraman behar dugun hildo bat bezala, eta orduan, irankorkiago bilduz geroz e, antolatzeko erretxago izango da, eta orduan, proposamenak e, eta bultzada emaiteko ere, askoz erretxago izango da. Zuei, ezker bila. Zuei.